Va sallaatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi e racimeyn. Na kur smo progovorili nekim pravima ženi kod muža. Sad ćemo spomenti prava muža kod ženi. Prava muža kod ženi su veća nego što su žene dakle kod njega. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa lahunna mithlu allazi 'alayhin bil ma'ruf wa lirrijaali Što znači? i one imaju obaveze i one imaju obaveze isto onako kao što su imale i prava na najljepši način, dakle imaju onaj, da se premenjuju lipo obhodi, voli religale alejhine dereže, ali što nad njima imaju, dakle, jedan stepen, imam džasas dakle, jedan hanepijski učenjaka kaže Allah subhanu wa ta'ala u ovom ajtenu nas obavještava na svaki sudružni sudružnika ima pravo kod onoga drugoga ali da je muž istaknut sa onim što posjedu odnosno što ima prava kod žene za tu redžu koju mala te bara koja dao. da Ibn Arabi kaže Al-Maliki Ibn Arabi ve Maliki kaže ovo je dokaz da muž u braku ima veća prava od žene U prvom redu tu spada poslušnost. Poslušnost i pokornost. Dakle, poslušnost žene, pokornost žene, dva su ključa uspjeha, brak. Onda puno bude strpljiv, onda, onda bude puna strpljiva, a onda puno prašta. Rozumijete, žena trpi, i uvijek trpi. Trpi oca, Kao tad svi žene može da ga manja po urcama na brat prati, kad se uda muž je tu i uvijek žena nekoga trpi. I žene treba puno sabora. A on mora biti svjestan da žene mnogo pričaju, kako što imate sam dokaz, i on mora puno praštati zbog te njene priče. On u vodi držiš usta zatvorena i bit će sve hajirno. Kao što je ših, imam ših hajirnih pričao kakve su fadile tijelu. E to je stifad, ili šef, haj Tako da, pokornošt žene jeste upravo u tom pogledu da ono što zahtjeva muž od nje, zbog te prilosti gdje Allah Subhanovala kaže ar-ređalu qawamuna ala nisa bima fadalu allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu minam valihim. ar qawamuna ala nisa, dakle ar dakle muškarci, nego oni su odom lihovom lotavom, nesposobno i tako dalje, jer pazite nešto, nemoj da se neko nađe u vrijeđenu. Ali tu je širijaska mesela. Ja sam to pitao jednom na dresu. Ako ovdje je čovjek na hađ, žena ostane, i on se vrata i on je ha, hađa, a šta je ona? Ona treba da bude hađ hanuma, ali kod vam se to malo izmijenite, pa ona žena koja odi na hađ, a on ostane, šta je on? Moja braćo. <laughs> Šta je drugo bit? Pa niste čuli. Šta je drugo bit? Kako je to inse da pošalje svoje žensku kupla para da najde žena ide na hadž. Kulillahi 'ala nasi hijrul bayti mani sata'a 'alayhi sabila. Kulillahi 'ala nasi hijrul bayti mani sata'a 'alayhi sabila. Allah ima pravo kod ljudi. Da kle pravo gospodara nad robovima da posjeti njegov kuću ko može. A ta mogućnost je, dakle, fizička sposobnost, fizičko-mentalna sposobnost, zatim imovinska sposobnost i sigurnost. Za ženu je sigurnost ko? Mahrem. Mahrem. Ako ima Mahrema ide, ako ne Mahrema, u njej dakle, mogućnost je postati sve dok ne stekne Mahrema mogućnost, a to jeste da se plati iz njenog imetka. Ako ima da plati za nekoga drugoga, ima plati da plati pravo, odnosno ima da plati svome, mužah će ići. Ako muž nema para da ide na hađ, neće ni žena obaviti hađa, neće postati bedel. I nema tu iduh i 40, ovako, 40, onako, kod Malikija, Šafija. Kad treba otići na hađ, traži sa drugim jezhebi. A kad se klanja, dajte hanefijski. Zašto ni uvijek hanefijski? Kod debu nema. I nemojte po hanefijskom ići bez mahrema na hađa. Što nije hanefijski hađ? I u mnogoj drugej situacija, da što ni hanafinskija. Rozumijete? Eto usta prava. Arrijalu qawamuni aranesa, moshkaat su ti, koji vode i brigo o ženama. Qawam, qawam dolazi od qawamu. Dakle, snaga, moči. Bima fadalallahu ba'duhum ala ba'd, zbog toga, što Allah dao prednost jednima na drugima. Imal žena pametnija od moshka ratza. puno? U velikom broju ste čelije žene inteligentnije od muškaraca, brže pamte, bolje pamte modele, marke i tako dalje. Pamte pojedinosti, pamti za svaku krpičku koja dođe u kuću, ona je donela na naslijeđe, ona je donela na naslijeđe, ona je kupila šoljane, kupe čaše, hojda ovaj sve zna izvare. Žena pamti. A žene pamti brže <clears throat> i Allahu u kigon muškaraca, zato što muškarci imaju mnogo više vanjskih obaveza nego što imaju žene. U Mauritani su muhafizi žene Dakle, svi, dakle sve žene uče i djecu hifsu nikad muškarac ne uči muškarca hifsu dakle uče ih i matere, tetke i tako dalje uče ih hifsu zbog toga što je Allah dao prednost jedinima na drugima u to je dakle, brizi i zbog toga ne samo što je muškarac bolji kod Allah ne kod Allah najboljan koji je najbogu jazniji koji se Allah najviše boji ljud će imati isti nagrad kod Allah suhvala te muško i žensko, dakle nagrad, dreže da ali uvodi data prednost zbog same odgovornosti, u obejma enfahuminovali, zato što muškarci troši svojih imetaka. Žena niza šta nije dužna. Ne moram i ja govorit, nisu odgojene do 100. godine, kad se odgojene? Dakle, zbog toga što, dakle, žena nikad nije dužna troši svoje imetaka. Nikad. I nikad muž ne smije zatrašati s njenog imetaka. Dakle, svoj privatni imetak On nema pravo u tome i metku da traži nešto od nje da je uzima i tako dalje. Vi ste naći na mimberta tamo jednu fetu. Ona ima platu, on ima platu, on joj sve uzme. Dakle ima, gde se dešava se to? Nema pravo muža da uzme od svoje žene. Muž je ja samo preispomena u početku. Muž mora da uslovi određene stvari da onoliko koliko ona oštećen on Antoniju kaže, ali ja ne znam kakav je to brakon. Ibn Kathir kaže: "Ali ibn Abi Talha prenosi od Ibn Abbas, a Regano qawamuna al-nisaa", što znači oni su njihovi nalagodavci. Dakle, muškarci su koji naređuju svojim ženama. U čemu je ta naradba? Kaže, u mi, što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se pokori. I ono onome što je zabranio da se toga kloni. Utome. tome. A nije to ono, daj djerni tu čašvu vode, ti men skuhaj, ustani u dva, te uđeš, ideš sa da istavaraš seno. Ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, je obavezan ženu da nabavi sluškinju žena nije dužan da kuha, da peni da čisti, da pegla, ništa nije dužan žena razumijemo se, ovo ti kod Ebu Hanife je hanefiske učenjaka ali isto tako, muž nije dužan da žene ništa više služe do onoga što je osnovno što smo malo prije na prvom predavanju ako zbog toga što ta fikska pravila su shodna običajima jednog naroda Ebu Hanife je bio iz iz Iraka Ebu Hanife je bio iz Iraka Dakle, Irak i tamo ondašnji narod ima i svoje običaje. I fik se odnosi na te krajeve. Za naš fik treba drugi drugi onaj pisac i fakir da ga napiše. Kod nam se sasvim drugačije živi. Muž i žena podnose sve, i tegove, i djepote, i tako dalje, i zajedno rade, i zajedno se pate, i zajedno uživaju. Razumijete? Tako da se ne može usporediti naš život i da neka žena kaže... Paša ga moj postaj šeha u predanju ide e danas ćeš mi sluške nebati, imaš sutra roka. Ja više neću, hodan ne lakiram, ja svjerim. Ne. Ja govorim samo o širijetskom pravu koje su oni tada pisali i koji se danas da, da, da, da prenosi do nas. Ali ako gledamo na način života i koji, koji mi živimo ovdje, jeste da se ženama mnogo više pruža i daje, mnogo više žena pruža i daje, nego što je širijetsko obavezno i samim tim i žena i svog edeba, i svog edeba, i kuha, i pere, i pegla, doji djecu i sve. Jer ako uzmete u šrijesku pravo, pogledašte da je dužan muž da plati svoju ženu dojenje. Velika stvar. Ali koja je to mati koja neće svoje djete dojeti? Razumijete? Dakle, treba napraviti razgovor između pravila i mubaha. Dakle, pravila su pravila i nisu obaveze, ne su pravila kako treba, ali su mubaha opće dozvoljene stvari. Dakle, vrata su ljudima tu otvorena. Drugo, žena mora svome mužu dopusti polni odnos svaki dan i koliko god puta muž hoće. Osim u slučajevima kada žena nije sposobna, a to može biti menstrualni ciklus, može biti postporađajni uh, period, može biti bolest i tome slično i može biti još jedan slučaj, koji je to, Rahmane? Ako poglediš imaš odmene miri su tri mililitralne 80 fengi. 80 fengi nabavno. Zvađite, zavate trgovati. Spavala. Ne jeba, bravo. <laughs> Šta te briga, spavala je spavala? <laughs> da, Menstrualni ciklus. Postporođajni ciklus. I njena bolest, neka druga bolest, su trenuci muž nema prava tražka kod žene i polni odnos. I još jedna situacija. Hajde da vam olakšamo, ne na ovdje Samo tri dana. Ha? Ha? onaj, žalost. Žalost. Ne imaš pravo draži što žena ako umre otac ili onaj, mati, ili brat ili sestra, ne pravo tri dana. Ona tada u žalosti. Iznad tri dana kaže Allaho, po samih, sallam, ne ima dakle, žalosti više od tri dana. I to su tri dana kada muž nema ima pravo kod žene. Ako žena odbije svoga muža, ona zapada u grijeh, onaj, kao što stoji u hadisu da je Buhreire kod imama Buhari kod imama Bustinu, da Allah po sami sada sam rekao kada muž pozove svoju ženu u postelju ona odbije, ona će osvanuti, odnosno prenoći će čita u noć pod njegovom sržbom a ostvora ako on bude ljud, ona će melaci proklinati sve do sabaha zatim njegovo pravo je da ona ne pušta u kuću svakoga koga on želi, pa makar bili njeni bližnji, ko što je roditelj brat ili sestra on ima pravo da zabrani svoje ženi da kaže ja ne želim da u tvojej niko dolazi zbog ovoga ili onoga ili nikakvog razloga on ima pravo to da kaže drugo je edeb, kultura pa kaže Bujrom svako svoje Tazbinu voli <kuh> jer bi trebao da voli onaj ali njego je pravo da kaže ali isto vremeno nema pravo da njoj zabrani da ih posjeti posjeta njenoj familiji to nisam samo prispomnio u pravima njenim, Posle njenoj familiji ide shodno običaju, urf, običaj jednog, običajno pravo, običaj jednog naroda, shodno udaljenosti, dakle, kuća. Pa ako je kuća do kuće, neko prevede komšnicu, tako? Prevede li komšnicu? Uvijek, kuća do kuće prevede Svaki dan ima pravo da odi svojim roditeljima. Ne može to uskratiti, jer kuća do kuće, neće biti to što će na oko 15 milita poselati babu i majku i nešto imura i tako. Danje je toliko dana. I tolko dana. Eko tu kontinentan koliko kontinenta ta toliko godina. Pa je zavisi, sve zavisi, mogu učiti da može neko troškove putovanja. Evo gorejera radi Allahu anhu kaže: "La yahlu lil marati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idnihi." Volta eden u biti illa vidni. Nije dozvoljeno ženi da posti dobrovoljni post dok je njen muž pored nje. Dobrovoljni post svaki post na fila. Osim bodenog da ona posti od obaveznog posta od odakle od Ramazana ili od duga, dakle obaveznog posta Ramazana ili što posti od zaretnog posta na koji ona vača. U tim slučajevima ona ne mora njega tražiti. Izuna nego mora vratiti lavshanu traži njegov dug. Ali u drugim slučajevima žena kad god hoće da zaposti mora navečer pitati muža mogu li ja da postim sutra. To je njegovo pravo da ona ne posti osim sa njegovim dopuštenjem. Kaže laho postanik sallallahu alejhi ve Na oprosnom hađu, ista usubin nisa i Prema ženama se lijepo uphodte. Fa inna hunne indekuma uvan. One su kod vas poput robkinja. Le i se temlikune min hunne šejan gajle dhalike. Ništa konje je posjedite od Simonoga. Mi se našte na polni odnos. Ila i etine bi fahhišati neubajjene, osim ako ne dođu sa očitim grijehom, fa in fa alne fahđuruhunna fil mavađa. Ako to učne, onda i napuste u posteljama. Dakle, prvi ide čin, ignorsanje. I onda ju udarite, ali ne da im nanesete štetu. Dakle, udarac koji ostavlja još to bola, i rekuo sam malo prije, ona je, dakle, udaranje žene je rad čega? Samo toga da ona osjeti, samo da osjeti da može biti kažnjena, ali ne da čovjek svoju ženu je l, knockdown. Dobro. Fejna fa'anekum fe la tabgunna aleihin nesevina, Fela tabu alayhi nasbila ako nam se one pokovre nemojte traštiti mimo toga više ništa. Inna lakum minsaykum haqqan wa laysaikum alaykum haqqan. Bima taku žena pravo vaše ima i žene kod vas pravo o kojima govorima. Fama haqqu man alaykum fela yufannar fırşakum en takrahuna wa la fi buyutikum liman takrahuna. Nesmi nikoga pustiti u postelju što bi vama bilo mrsko, niti smiju pustiti nikoga u kuću koga vi predopustite. Natim Allahu uzanik 16 kaže a njihova prava je hakkun aleikum an tuhsinu ilayhin fi kiswatihin wa patamin. Oni Njihova pravo da se prema njima ophodite najljepši u odjeći i u hrani. Ne hoće reći, pa ide na odjeću na hranu. A imalo nešto drugo da je ko žena bitno. A ne žene to voli. Zato Allahu postani sa selam ovu stranu njihova života pazi da se ženi pusti, da žena se lepo dotjera, se ukrasi žena jer žena voli biti lepa i suštinski, generalno gledajući, žene ne ima ružne ženi. Nema ima ružne ženi. Može biti žena više ili manje lijepa. Razumijete? Evo ona koja manje lijepa, ona traži sam, samom ljepoti, ona se ukrašava da ukrašava, da je pot, Ona koja više lijepa, njom je manje više. Što god obuče, lijepa je. Je li tako? E to kod žena ima svoju težinu. Zato je lahopostanista stavno to spomeni, Odijevanja, odijevanja, nakid, tako da je. Zato što je ta, ta strana kod žena veoma bitna. Od džabira se prenosti Allahom postanih se, Allahom je sada e, rekao bojte se Allahom pogledu žena. Vi ste ih, kaže, uzeli sa Allahom, dakle, u Allahoj sigurnosti i halal su vam njihovi organ, to jeste polni organ, to jeste bračni odnos ili spolni, polni odnos. Ohalal ste sa Allahom vom riču. Vi imate, kaže, pravo kod njih da niko ne uđe u postiju što bi vam bilo mrsko ili da ilako to učene, onda ih udarite ali ne da ih u štetu nanosite. Zatim pravo muža kod ženi je da žena ne izlazi iz kući osim sa njegovom njegovim dopuštenjem. To jeste njegovo pravo da žena boravi u kući kao što sam upravo citirao, kada dakle, onaj kad je bio šejh Izudin, "وخرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية i boravile u svojim kućama, nemojte iz kuća izlaziti i razgoličavale se, odnosno ne bi se razgoličavale kao u prvu pagansku dobu. Jer su žene, dakle, se razgoličavale, nisu bile javno razgoličene nego su bile razgolične kad? U Ibaditu. Bilo su razgolične u Ibaditu, tavafili su, onaj, goli, oko Kukjabi. Pa su žene samo zastirale prednji dio tijela i zakopčale bi ga vamo gori iznad vrata, po bi se sve vidilo. I onda jedna pjesnikinja spjevala, kaže, danas će se vidjeti nešto ili malo više od toga, šta goda se vidi, ali altnikom neću. To su, dakle, onaj, bile u džahelijetskom pjesništu, spomenute stihovi. Uh, taj teberd ul jahilije ulula razvijao prugansku dobu je imalo i svoju čednost u normalnim situacijama a to jeste žene su čuvale svoju čednost tako da hind nije mogla povjerovati kad je Allahu poslanik selavesan pričao o bludu pa kaže Allah kaže evetezni hore ja rasulullah zar slobodna žena da dakle, normalna žena možda počne, dakle, može da počne da može počne blud robkinje jer su robkinje bile uzmane za raspije obližavale svoje kuće zna da taj ali robkinja bila Kao što je bila, ne možemo imena Moaza i još jedna druga, bile, bile su dvije, kod Abdullaha ibn i munafi, vođi Munafika Medina, on ih imao, dakle kao onaj ropkinje i iznanjivao, prodavao ih ih. Pa se im začudla, kaže, Allaho poslaniče, kaže, zar slobna žena možda čini blud, što znaš i da su oni čuvali svoje četnosti, pa su paznili na te stvari. Dakle, žena neće izaći, a Šafije i Ambelije kažu, nema pravo žena da izađe, pa ne da posjeti svoga onaj... E, oca bolesnoga osim što neće tražiti dopuštenja od svoga muža. Dakle, mora da opusti njen muž da izađe pa i da ta, takve potrebe. Odgoj. Muž ima pravo da odgoja svoju ženu. Odgoj sa misli <kuh> u pokornosti ili da je odgojao u pokornosti Allah-u tebarek i da je od svega onoga što je odvraćao od Allah-u ve ta'ala. Hanefi je četiri slučaja kako i kada muž treba da onaj odgaja svoju ili preodgaja svoju ženu. Kaže, ako žena zapostavi sebe i svoje tijelo i svoje ukrase, a on zahtijeva od njih da se ukrašava, kao što ima žena zanemare se. Ja znam jednog brata koji imao troje djeci i on kao je morao sam se rastat. Što se rastu? Kaže, še ih ona dugo, dugo vremena pred kraj naših vraka najde se bilog luka, obuče neozbiljno, uzme kao je najgori džemper bez rukava, obuče je odjeću kao je najmrža mena, šarena odjeća, kao prava, prava brđanka. Dakle, sedanka, sedanka, profil, po kubnom metru. I ja kaže, opomi, opominju, moli o nemoj, nesviđanstvo, ne volim tu, bili luk ne hajem, čuje se, razumije. Brak, brak je to, bračna je to veza. Jok, ila i tako. I na kraju kaže, ja sam nju mora upustiti. Žemona, pazi na te stvari. Malo prvi sam rekao, Ibn Abbas kaže, volim da se nam za ženu, isto kao što imam da se žena mirše za mene. Dakle, volim svak ukras. Praša kožda da bude žena lijepa, mogu da kupio i sva što bude lijepa. Razumijete to? Zato muž ima pravo da preodgaja svoju ženu ako ona zapostavlja ukrase. Zatim, da je preodgaja ako ona odbije da ide u postelju. Ako normalno čista, može. Zatim, ako zapostavlja namaz, Iako izazi iz kuće bez njegovog dopušta. Dakle, ove su četiri situacije u kojima žena mora počati svojom, odnosno ima pravo da je on prorogljena. Allah subhanahu ta'ala kaže وَلَّا تِتَحَافُونَ نُشُزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ Oni žena čiji se neposlušnosti bojite opominjite ih. Velik broj naše subraće, polubraće i braći su se oženili i <clears throat> I onda su došli u dodir sa islamskom davom. I on onako pun Hamasa. Mujahil, jag, mašala Tebarki Rahman, ide na tersove, sluša Nabildan u glavu, svašta nešta, i on je mašala upala imana. Manifesto, ne kažem čega. Dođe ko ženi, Žena džahilka, ne zna, žena džahil. I on joj kaže, Nakon dvije, tri godine što on klanja i sve. E sad će ti klanjati. je dakle, što bi joj klanjalo? Ti su slimanka, pa je sam slimanka. Ne moram ja Srcem je čisto i tako dalje. Znate kak je te priča tukaj naši morđi, ali bosanski. I dolazi do problema. I dolazi čovjek na savjetovanje. Kažeš i hajde me na savjetuji. Pašna, niste ražili me, nis me savjeti se ženio. Ajde, nisam odgovoren. Kaže, ja da se rastavim. Što? Kada neće žena hijjava, ne da je klan ti pa 15. Kad si ti počukla prije tri godine? Šta ste 12 godine rali? Kaj, ihoj! Nije bilo kafanir, restorana i pjevajke, nismo osje osjedili. Vašera i šatra da, šatra da ga nismo posjetili. Šta želiš od nje? Šta očekuješ od nje? Jesi ti jednog trenutka rekao ženi ovdje te godine častnim putom u Istanbul? Pa u Istanbul ima manje fesada nego ovdje. E, Ja slijedeći godini biram ja jednu drugu ona, kao je za destinaciju. Koja destinacija? Idemo na Umbru. Ništa nisu dužno, ništa nisu obavezno. Pa mi mi predala Lahom u kuću. Pa viš kako se ponaša kada vidi Čabu. Ima ovdje jedna klapa, nije ovdje, tamo ima jedna klapa. Održava je na veliki burj Sahad, tamo onaj, u Mekih, iznad Čabe. Tri godine su tamo nikada nisu ušli u Harem. Znači mi se je to Kufr. Kufr, šta može čovjeka spriješiti da pude kraj Harem da nikada ne uđe u... Ja kad sam prvi put u Sarajevo, u metresu, da Lahom, prosti ti, ušao sam u Odšao sam u krivoslavnu crkvu. Da vidim kako je to, šta je to, šta to ima tamo. Baš interes. A da jednog čovjeka, takozvanog bali, ne zanima da vidi kako je unutra haram, ozabilna. Metodi. Govorit o njima, inša Allah. Kako osvojiti ženu srce. Kako ženu, dakle, uvesti u Allahov vjeru. Ako je tebe Allah počastio, a nju nije počastio sa tobom, dok ne znaš kako ćeš joj prestaviti Allahov vjeru. Faizuhun wa hjuruna fi al-mawajih. Ako riječni koristi onda i šta? Zapostavite ih u posteljama. Ili ignorisanje jedan najjačih činova pre odgoja. I kod ljudi i muža prema ženi, dakle da uskratiš govor, da uskratiš ono što je najdraže i tako dalje, u takvim situacijama Je na se Normand. Ona Allah teva kaže: hunne, onda je udarte, a to jeste, on se malo prije spomenuo samo da je daden na zdanje da može biti ponižena, ali u slučaju da joj nešto stije. Allah subhanahu wa taala kaže: "Ja i اولادina amnu ku anfusikum ahlikum narana uqudha nasu alhijarat", ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice vatri, čiji su čije će gorivo biti ljudi i kameni. Što znaš da je čovjekova obaveza da priodgaja svoj porodcu na najljepši način, onako da zagarantuje uspjeh i njima, kao što želi uspje i sam sebe. Imam Katare kaže, naredit će ženi pokornost Allahu Subhanahu wa ta'ala, a spričavat će od nepokornosti. To jeste, da ona ispunjava Allahove obaveze, ono što je naređeno i njoj i njemu i svima njima u njihovoj porodici, i da on nju i ona njega potpomažu u tome. A ako vidiš nekakav grijeh, onaj, Ako vidiš nekakav grije da prema Allahom, onda će ti kaj svojoj toj porodici spriječiti. Pa ako čovjek, kao što Allaho poslanik sa Allahom se ne kaže, onaj, svakom od mog umeta bit će oprošteno, osim da i ušu, postoje Allaho poslanik, koja je da je utkaje, da i uši čovjek koji se zadovolji fesadom svoje poraci, Od fesada u poraci, da čovjek se zadovolji da se žena razgolića, ali izlazi takva na ulicu. I onda čovjek koristi metod kako da žena odvrati od toga. Ili recimo nažalost, nažalost čovjek uvjeri vjeri, namaz, žena pokrivena, čirka punoljetna, punoljetna Islamom, 13-14 godina, nosi minjak izlazi, ona napoje takva. Dijete to snosi grijeh zato što je punoljetno, snosi grijeh kod toga, neće snosti šala grijeh zato što ne zna da je ali ko je glavniji zato što se dijete tako nosi? Otac jer je otac kupio takvu odjeću djetetu. Ne može li ti biti odgovorni? Sine, ovaj je tvoj sastavni dio i bujrum, Isto kao što neko od nas, oni koji imaju djecu, pa kad dijete obično kad drugi godini, ona dijete počinje pada na seždu krenite, tako? Po drugi godini dijete počne klanja. Vidi, ona prati ne pokret, kad pada na seždu, razlipi se sad dole po podu. I neka je bude smiješno, fakat, a dijete se odgaja. E to vam isto kao oni koji dakle piju debavić tebu čepat pive, niti malo cugni. Na jedan din pa ha ha, pa dijete kašlje i ja, svi se svi smiju. E, isto kao što on svoj djece odgavaju u grijesima, isto kao i musliman odgavaju svoje djete u islamu. E, kada je on svoje djete odgavaju u islamu, ako ga odgavaju na namazu, dijete kako, reći žensko djete, kako raste, znači on ga odgavaju? Odgavaju prema, prema hijabu. Neće djete obaveza da stavi hijab prije ponoljetnosti, jer Allahuma pozna ih sallallahu alayhi wa radi Allahuma anha, sestri od Aiše, kada je ušla kod poznanika sallallahu alayhi wa sallam, pa kaže, o esma ženi kada dostigne punojetnost nije halal da se vidi ništa osim ovoga i ovoga. hadisi je derogiran kada je naređen nikav, zastiranje lica. Pa su zapostavili dakle te hadise, zapostavili su te hadise pa svoje djeci neki ne narede nikako hijčav, kaže kada shvatio naći se pokrit koji matio je ili kaže onaj pokrićem se djete od četvrte, pijete godine prije što krenio u vrtići. Subhanallah, zbog čega se pokriju u četvrte, pijete godine? Ti dijete nauči u ljubav prema namazu, u ljubav prema hidžabu, ljubav prema sadaki, ljubav prema Allahovim propisima, da ono kako raste da u, da raste sa tim stvarima. A onda onog trenutka kada dođe dijete da se pokreneš, e ja bi se sad pokrila. I Samo će biti svjestan toga. Ili muško. Muško dijete odražava ljubav prema čemu? Ljubav prema džamii, ljubav prema džihadu, ljubav prema nauci, ljubav prema Kur'anu, da uči hifz. Odražavaš dijete na to, i muško i žensko, tako. I dijete kao odra, ne ne govoriš dijete ništa. Nekadašnji škaret e e vidiš babo kako kupi čokolad, evo čokoladica nauči samo jedan ajet. Koliko, koliko te košta teško jedan ajet danas. 30 40 fingi. Nauči ajetao babo na igradi i tako dalje. Idi, a vidite kad naraste, više ti neće biti njemu ni muhafizni haf, više nemaš ništa bit. Oni će samo povratiti kad pukne 1 3 4 godine puta, pucat, onda kad su potpuno 18 19 godina, onda dođe mu da ne kažemo da dakle, ušta, i onda on kaže e sad je moj vaka došao ja ću. Kad sam čovjekom, kaže u mojoj kući Kod babi je bila tolika strogost da, da se sad vah budio šibov. Otišao sam u Sloveniju, ošao sam u, Sloveniju, u srednju školu, neću da klanjam, neću, nema babi, nema ščapa više, on kao ščapa, šta da, nema više pruta, neću. I kada je prošao jedno takvo vrijeme, i da sam prazneno u tijelu, nisam više ja, onaj, stari. Šta mi fali, šta mi fali, fali me abdestina maza. I kada sam sam se kreponu prihvatio namaza. On Oni odgojen, onaj je sa silom a nekav on kada ti dite odgajaš sa Milom, to jeste na najljepši način, da ga privališ da zavoli nešto, zavoli Allahom knjigom, da zavoli i borbi put. tako putu, a on kad stasao, kada više ti nisi odgovore za njega u njegovu, njegovu poneljetnost, ti ga pusti, on će ići svojim pravim putem. Imam da hak kaže, pravo muslimana, dakle, odnosno obaveza muslimana, da poduči svoju porodcu, svoje bližnje, i svoje robove, i robkinje, ono što Allah propisa, ono što im je Allah zabranio. Tako da kada se stupi u brak, prvo što se podučava čemu? Što smiju i što ne smiju, ne se zna. Ne mora biti sve u braku, haram ti ovo, haram ti ono, haram ti ono, haram ti ono. Ne bih kažeš ženi, najbolje je bilo, bilo je bolje bez toga. Ne bi trebalo ovako, ne bi trebalo ovako. Hajma, a šta misliš ovo? Gdje se biraju riječi koje manje ostavaju traga, odnosno koje ne, ne vrijeđaju čast ili sam razum, ili želju za, za grijeho nego čovjeka samo odratiš od tog grija. Žena mora i treba služiti svoga muža upravo iz onih radnog koje sam malo preje spomenuo. Onome što nije obavezna, nije obavezna ali izjedeva prema njemu i svega onoga što žrtvo je za svoju porucu ona treba da, da mu služi. Ibn Taymi je Rahimullah Atama šehhur Islam kaže Žena mora služiti mužu u dobru i mora mu vraćati na dobro dobri. Da ako nju nešto pruži da ona njemu to ona onaj odgovori. Nije, kaže, slu, služenje ili posluga žene seljanke isto kao i one koja je sa brda. Niti isto, kaže, sa brda kao i građanke. Dakle, žene nisu iste. I matražci žena. Ona, svaka žena, navikla na nešto. Razumijete kako je še i se napravi razliku? Dakle, žene se razliku po svojim običajama, po svojom mjestu ona, življenja i onako kako su one same odgojene. Zatim a to sam malo prirekao da bi se braku potpuno žena je dužna da dopusti sebe same mužu. I to u trenutke kada ona stekne pravo na mehr, to jest kada isplati mehr, ona mora svom mužu dopustiti da on ima sa njom odnos i to je njegovo pravo kod nje. Zatim lijep odnos žene prema mužu. Kao što Allah svt. kaže vala onne mithladi alayhi nabil ma'ruf. One imaju dužnost isto kao što imaju prava na najljepši način. Što znači da žena ne može sebe dopusti. Niti da briže da ponižavam muža ne u javnosti, niti u, dakle, ne u javnosti društvu, niti u tajnosti tako dalje. Da ona njega naziva smotalim, nesposobni zbog toga što on nije mogu njemu da pruži, a pruži ona ono je onoj tamo. Dakle, ona nosi zlato, ona ima vozačku, ima limuzinu, ima svašta, ima dobar kuć, dobar stan, seče onje kožna u mene nije, Ja spavam na spuži tako i dalje tako dalje. I on se žali i ona zbog toga optužuje svog muža. I onda pričaju, vi znate hadis o Kako vidite Hadis Umuzera? Kad su žene pa Allaho poslana Iks. Rekla je iše znaš Hadis da te obavisni ko je Umuzera? Pa kaže ište, ne znam. Kaže ona, Allaho poslana Iks. Sjedila je deset žena pa sve spominjale svoje muževe. Pa kaže ona, Moj muž je ovako, ovako, ovako. spominjala se njihova svojstva. I onda dođe do muzera I kaže Umuzera, e ja ću vam pričati o Ebu Zera. Kaže, emma Ebu Zera, je drakam e Ebu Zera. Vi ne znate, kaže, ko je Ebu Zera. Rastala se od njega. Kaže, Ebu Zera, njegova jaka je stoka, bila debela. Dakle, bio plemen stok hranio. Njegove sluge nikad nisu bile potištene, robavi. Njegove plataže za lenlese, puno bogatstva, hambar, sve imu, sve imu. I napričava ljubav. I žali za Ebu Zera. I kaže, jednog dana ona iđe i vidje ženu. Dakle, veću je muž bio povinu. I vidje kako doji dva tigrća. Dakle, dva sina dojala. I na nju vidio. I kaže, zaljubi su sunju i m Zadim se u nju i u je ostav. Ali Umu Zera opisuje Ebu Zera dakle u smizu da ga nikad nije prebolila. I tako kaže Allah poslanik sallallahu alaihi sallam i onako kaže kao što je Umu Zera opisala svoga muža pred svim žena. Sve su žene spominjale nešto tamo svoj mužnji. Pozdio negativno, ali ona umuzera je pretjerala u, u toj ljubavi. I kaže ja sam tebi onako kao što je on nju. Razumijete? Dakle ja sam tebi najpreči onaj san tek nego što su preči muževi njihovim ženama Allah pobogani sallallahu alejhi ve sellem kaže Khairukum khairukum najbolji su među vama oni koji su najbolji prema svojim porodicama a ja sam među vama najbolji svojoj porodici Ibn Zaid kaže obaveza žena jeste da se boji Allaha te bareta u pogledu svojih muževa što znači da žena mora na najljepši način da se opodipnije u svom mužu, kao što Allaho posljednjih sa vlasnih kaže, sam ikom je naredio da učini seždu, naredio, sam, naredio bi ženu da učini svome mužu. Zbog toga što njen muž ta žrtvuje se čita život, za svoju porudcu i za nju, i za uspjeh brak. I ostalo je samo nekoliko zajedničkih onaj, dužnosti prava među mužem i ženom, a to jeste vjernost. Vjernost ili Emane, svaki od supružnika mora biti jedan prema drugom vjeran i odan. Ne postoje tajne koji mogu da koštaju i utiču negativno na brak. Ne postoje ono o čemu treba prešutiti mužu ili žene jedno drugom da prešute ono što može sutra da odzrokuje probleme među njima. Zatim, jednu drugu ne smiju, dakle ta vjernost podrazumijeva da ne smiju jednu drugu sumnjati. A to jeste da žena se non sto pravda pred mužem, to sam i nisam nisam sam allah valah ja nisam dakle to je nije brak to je teror to je zatvor to je dakle ona je ravno ona je samoubistvo da dakle, da žena da se udala za njega boji da se ga, samom da sam počitla neprijatka muža a hoće nonstop živjeti pod takim pritiskom da nonstop se pravda, zašto sam ovo ja zašto sam ono, ili da žena mora podesiti mužu ili mu ženi, je sam potrčio svaku paru usta sam dao popio sam sa drugustom pojavio sam se sa drugustom odao sam ovađi Tamara on, i ona To je tako dakle, također terorizam unutar braka, to se ne prihvata. Zatim ljubav i samilost. To sam spomeno samom početku, a da jeste mora da razmenjuju. Razmenju ljubav i samilost. Govorimo o tome kada budemo govorili o intimnom delu života. O intimnom, dakle, unter dem Schutz Zatim mora vladati međusjimno povjerenje. Kaže Poslanik sallallahu alejhi ve Niko vas neću u potpunosti, dakle vjerovati dok ne bude onaj želio ono što drugome bratu što želi sam sebi. Dakle, želiš da ti vjerujem tvoja žena, moraš ti suo je ženi vjerovati. Moraš povjerenje. Ako čovjek kopa na putovanje, ode na umr, ode u džihad. putuje mjesecima, nema ga, vraća se. Zateći svoje kuću najboljim halom, u najboljem stanju. I vjera je žena na tome. I nema prava da optužuje ženu zbog ovoga ili onoga. I žena ne može biti uvijek odgovorna za svaku pojedinu što se desi u kući. Vjetes ovo orla lamp, niti stvarno cvjet, niti razva lovu istrljalo zide, uvijek je žena odgovorna. Ne može muž tražiti od žene ono, isto tako ni žena od muža ne može tražiti ono što nije njegovim mogućnostima. Uzajamno uvažavanje, ona to jeste jedovi s među drugoga da se poštivaju i da uvijek izmenjuju lijepe termine, lijepe riječi, riči poštovanja, ljubavi, samilosti, susjećanja, a nikako ono što će ih jedno od drugoga udaljiti. Sallallahu alaihi wasallam, nabinam Muhammed sallallahu alaihi wasallam, podznak mu sairem